Mácz István, ránk mosolyog az Isten. Karácsonykor megszületett az Isten fia. Karácsonykor ránk mosolygott az Isten. Igen, ott a Bedlehemi Istálóban. Pásztorok térdeltek eléje, bölcsek földig hajoltak előtte, és mit tett ő, az Isteni kisded? Rájuk mosolygott. Ó, kisdedi Jézus, emberarccal ránk néző Isten, valóban mosolyogtál, míg a földön jártál? Nem ír róla az evangélium. Az apokrif irodalom sem beszél róla, a művészetekben sem találunk márványba vésett, vászonra vagy falra festett képekben mosolyt az arcodon. Az ikonok aranyában is komoly Isten vagy. Uram, az arcodon volt mosoly. Másképpen kérdezem. Lehetett élned úgy igazi emberi életet, hogy sohasem mosolyogtál. Mosoly nélkül mondhattad, engedjétek hozzám jönni a kis dedeket, és nem mosolyogtál volna, amikor megáldottad őket. A halálból felébresztett leány, és a föltámasztott naimi ifjú mit láthatott az arcodon, ha nem mosolyt? Elképzellek, amint mondottad, én vagyok a jó pásztor. Tanuljatok tőlem, mert szelíd és alázatos szívű vagyok. Mosoly ül arcodon. A halára ítélt asszonyra követ nem emeltek, miután vádlói bűnét porba írtad, vajon hogyan néztél az asszonyra, hogy a kín rettegése elmúljon szívéből, és megértse a neki mondott szavaidat, én sem ítélek el, menj! de többet ne védkezzél. Vajon nem a szeretet mosolya erősítette arcodon ígéretedet? Örülni fog szívetek, és örömötöket senki sem veszi el. Szíved melegsége mellett mosolyod bátorítása is kellett, hogy higgyék, barátainknak mondalak titeket. Főpapi imádban kéred az atyádat és a mi atyánkat. Örömöm teljesen az övék legyen. A lélek mosolya, az öröm ne látszódott volna mosolyban arcodon. Ó, igen, Betlehemi Jézus Krisztus! Nem hiába térdelek képzeletben most pásztorok és tudósok közé, akiket kisded arcod mosolyával megajándékoztál, hiszen míg a földön jártál, tekintetedben, Isten mosolygott minden emberre, akivel találkoztál. Akkor, és ha akkor, akkor ma, miért ne? Örök jelenben élő Isten. Mosolyog reánk, Istenünk, ad örömödet, ne csak karácsonykor, szavaidban, gondviselésedben. És mi ezen a szent éjszakán és életünk minden napjain át, Visszamosolyoghassunk rád.